Are listening to the Hungarian Program on Chind Radio 97.9 FM. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, önök a Chindrádió magyar nyelvű adását hallgatják a 97,9 MHz-en. mess az emlékek, az élet olyan, mint a virág színe. Szívedben e száz gyönyörű ember, elsárgul száz kis síneski, egy forró május egy édes nyár. Hol a régi szerelem, hol a régi szerelem. Hol van az anyád? Hol van az anyám? Ácsuhant ide Terelem. Jaj, a a Rutkai Éva és Latinovics Zoltán álompáros adta elő a Hol van az a nyár? kezdetű dal. Bár a hó még ahogy leesett el is olvat, a égen csúszkálva a héten én is anyarat kerestem. De hát december van, és az ünnepvárás szépségéhez hozzátartozik a hó és a jégcsapok csillogása is. De el ne felejtsük bemutatkozni. A csin rádióban Petényi Juditot hallják december 6-án reggel 7 órakor, és természetesen az Ottavai Magyar Rádió honlapján bármikor visszahallgathatják kedvenc adásaikat. A mai műsor tartalmából. 12 éve hallható magyar hang otovában a rádióban. Erről fogok egy pár szót szólni. Arány Lászlónál jártam, aki a 60-as évek második felében szerveződő ottavai cserkészéletről beszélt. Kovács Kat a néprajzi rovatában ma Borbála, Luca és Miklós szokásokról hallanak, amit aztán egy gyermekeknek szóló kisebb összeállítás követ majd. Kecskés tünde mikrofonján keresztül Takács György emlékezik meg József Attilláról. A helyi eseménynaptár után a kanadai leghíresebb slágerek rovatumban ma Matt Anderson-t fogják hallani az évszaknak megfelelően Canadian Winter Blues címmel. Most pedig hallgassuk meg Vivaldi négy évszak művéből a tél egy részletét. rádióban éppen 12 éve, 2003. december 5-én szombaton hangzott el először az első magyar műsor házi Éva vezetésével. 2003 nagy részében az ottavai magyar vezetők kitartó és meggyőző munkája alapján végre sikerült meggyőzni az illetékeseket, hogy igenis szükség van Magyar Rádió műsorra Ottavában. Hat házi éva mellett tótrózsa hangját is hallhatták 2004-ben, és aztán Dombi Károly vette át a műsor szerkesztését. 2014-ben néhány hónapig Simon Diána szerkesztésében élt tovább a helyi rádió, és én hivatalosan 2015. júniusától vettem át a stafétabotot. És nem vagyok egyedül. Tünde, Kata és Gábor rendszeres munkája járul hozzá a jövő sikeres rádiós működéshez. Köszönöm az előző önkéntes műsorvezetőknek és a jelenlegi munkacsoportunknak a hozzájárulását. Hallgassuk meg LGT a Rádió című számát. Szóla Rádió. Szóla Rádió. Még broadcastinknak hívták, s nagyon sok pénz megkerült, akkor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ül Érces hangja felszárnyolt és messzire repült És egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült És a gyáli úton áll egy csokott útorszállító És ott volt 23 háromban az első stúdió és műsor gyaránt, akkoriban az is megfelelt. A Marca János segédtiszt egy nótát énekel. Szól a rádió, szóra rádió, szóra rádió. az állatkertből sugározta az első koncertjét S a jártuk, átkozták a konkurenciát Mely profit nélkül árulta a kék rabszódiát, A közel lakó amatőrök tisztán hallották Mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kívánt A magasba szüktek mindenféle furcsa és egy ügyes diák, de te toros, bevőt, fabrikált. Zorán. Rögtönözni. a leírt szöveg felolvasandó Más kockázát és fülutás kevesen ismerték, Az tudtam minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép És a gyermeket a tapaszban a bácsit keresték És a nagymamák a politúját szépre vixzelték. A postások, a vevők, Fizetni kellett formát ha jó és rossz hívér. Cultural Sound of Ottawa, Radio, FM 97.9 Az elmúlt héten Arany László vendége voltam, aki az Ottawai cserkészetről beszélt az 1960-as években. Remélem, hogy beszámolója sok hallgatómban felelevenít régi emlékeket, és a jövőben ezeket az emlékeket megosztják majd velem is. Tehát hallgassák meg Arany laci -t. 64 65-ben kezdődött el a cserkészerét. Azt hiszem 64-ben csak beszélgettünk róla, de 65-ben tényleg konkrét lépéseket tettünk, és nem voltak sokan itt gyerekek, sajnos kb. négyen voltunk, akik cserkészek lehettek, és többi kisgyerekek voltak. Úgyhogy azt hiszem a végén az lett, hogy volt két kisfiú őrs, és egy kislány ős. Azon kívül voltunk ketten fiúk, akik 18-19 évesek voltunk, és két lány, aki ugyanúgy. Úgyhogy ez, ebből volt a cserkészet és a kis cserkészet. Mit kell csinálni ahhoz, hogy egy cserkész csapat meginduljon? Meg mit kellett tenni? Ehhez, cserkészeket kell keresni. <gül> a tagok kellene, igen. <gül> és szóval akkor körülnéztek, körülbelül olyan család volt akkor, ha jól emlékszem itt-ott tovább. Úgyhogy kisfiúkat, akik a szülei jártak a magyar templomba, vagy a magyar ház. Mert volt egy picike kis magyar ház, ami a Fisher avenue volt és abból úgy nézek, ki, hogy talán össze szedni annyit, hogy elfogadjanak, mint egy csapat. A kisgyerekek itt soha nem is hallottak a cserkészetől, persze a szüleik talán voltak cserkészek, és hozták, mert tudták, hogy a cserkészett. az egy jó dolog a gyerekeknek. Úgyhogy mi úgy kezdtük teljesen az aljáról. Montréalból jött ide egy illető, Ágoston Ferenc volt a neve, ő egy cserkésztiszt volt. Úgyhogy az Ágaston fereniko megjelent, akkor ő kezdte szervezni az, hogy és mint kell csinál dolgokat, és hetente összeéltünk szombaton, programok voltak, és utána kis táborozás is volt, úgyhogy, úgyhogy neki megvoltak a kiképzése. tehát ő volt az, aki tulajdonképpen föllendítette az egészet. Azon kívül többen voltak itt ott tovább, és akik voltak cserkészek a régen, és azok is segítettek. Akkor a szövetséggel kellett kapcsolatba lépni, ami Bodnár Gábor vezetett New Jersey-ből, úgyhogy Megszámoltunk, hány voltunk, mit csinálunk körülbelül, hogy és mint, és azt mondták, jó, rendben van, kezdjétek el, és ha mondom, egy évre rá, akkor ott a jubileum elfogadták. Mert aztán négyen el is mentünk segítiszti kiképzésre utána, úgyhogy tarabig vezettük azt, mert négyen voltunk, akik segítisztek voltak. Úgyhogy akkor látták, hogy tényleg ment. És akkor megadták teljes a Dobó István Cserkészcsapatnak a jogot, hogy működjön. Akkor mi voltunk a hármaszámú Dobó István Cserkészcsapat ez 1965-ben megalakult, és akkor a 66 ban a pennsylvania -ba, a Raccoon Creek State Parkban volt a jubileumi tábor, ami a 20. évét ünnepelte a magyar cserkészetnek az emigrációba, és azt hiszem, hogy kicsit össze is kötötték a cserkészet elkezdésével a 1906-ban, a Baden Paul annak a, a 60. Volt, de tulajdonképpen a legnagyobb célja az volt, hogy a, a magyar cserkészetnek a 20. évfotója ünnepeljék meg. Ott elfogadtak minket, úgy, mint egy igazolt csapat, és utána kezdtünk el mi is dolgozni. Milyen programokból állt az évetek? A programokból például szombatonként, amikor a gyerekek, hát kicserkészetnek csináltunk különböző programokat, magyar népdalokat énekeltünk, cserkészletről beszéltünk, ugye, rajzolás volt például, a katolikus papa, volt akkor a boglári atya, az ez egy művész volt. Úgy, rajzolásból, faragásból és a fába égetett, hogy olyasmiket is mutattuk a gyerekeknek. Tehát elővettük a cserkészkönyvet, és csináltuk benne, ugye, sok mindenfajta különböző dolgot. Sőt, még Kingstonból is jártak ide, ott volt egy pár magyar család, még azok is akkor eljöttek, és itt voltak tagok velünk serkészek. A gyerekek szerettek járni, még ott voltak annyian, hogy lehetett vele csinálni valamit, létszám az jó volt. A legérdekesebb dolog az volt benne, hogy 1967-ben elhatároztuk, hogy mi szeretnénk vizicselkészet lenni. Vízi? Ugye itt van egy-két-három folyó itt a könyéken, de ez mind csak azok, akik 18-17 évesek voltak, úgyhogy a notának az lett a vége, hogy beszéltünk a magyar közösséggel, és láttunk egy régi 24 fit hosszú hajó, ami ott volt egy ház mellett, ott a nyugati részén ott van, és a Kigutattuk a tulajdonos, stb., és végül az lett, hogy 300 dollári megvettük ezt a hajót, tehát az ott a magyar csergész hajó. És azt mi átfestettük, kipuszoltuk, stb., és 1967 az 67-ben ugye volt Kanadának a 100. évfotója, a Szentenyo Year, úgy hívták. És fajta közösséget csináltak valami különböző projektet azért, hogy már 100 éves, hogy ezt ünnepeljék. Mi pedig elhatárosztunk, hogy vizicselkészek leszünk, és mint magyar cselkészek mi, az ott tovább folyón le fogunk menni a Montreali Expo kiállításra, ebben a hajóval, amit mi helyre tettünk, és kicsit kipofoztuk, és hogy menjen, visszajövünk, és az lesz a mi Szentennyol projektünk. Ezt meg is tettük. És végig is csináltátok? Végig is csináltuk. És utána az volt a vizicselkészet ott tovább, mert hm. utána aztán, mi, Elkerültünk különböző helyekre, egyetemre, stb. Ügyféle. a hajó is oda lett adományozva egy játszótérnek, és évek hosszú során egy játszótérnek a közepén volt a homokozóba ez a hajó, amivel mi mentünk le Montseriába. Akkor végül is, ha a cserkészek akartak, beültek oda és elképzelték, hogy vízi cserkészek lettnek. Igen, lehetett ezt csinálni. Úgyhogy nagy élmény volt. Föl is vettük filmre, de sajnos a film már nincs meg. Nagy élményük volt a, a vízi cserkészeten kívül milyen voltak? Vég? Csak annyit, hogy említettem, hogy a, a, a Jubi távolban, a 66-ban ott a Vacuum Quick State Park, Pennsylvania-ban 800 cserekész volt ott. Úgyhogy a, voltunk elegen, fiúk-lányok. És a, hát mi olyanok voltunk, akik, akik ott voltunk, hogy a, mi mindent megcsináltuk. És mindent volt, amikor tudták, hogy az vagy a kicsodák. Hát megálltuk a helyünket, mert elég sok minden élmény volt. Például megnyertük a kenuzási versenyt, aranyérmet kaptunk egy-két másik sportból is kaptunk, és amit ott csináltunk, minden el volt fogadva is, és tudták, hogy ott a velyek megérkeztek. Mivel eljöttünk onnan, és nagyon sok kapcsolatot teremtettünk, New Yorkiakkal, Clevelandiakkal, meg is voltunk hívva sok helyre, és sok kapcsolat megszerzése. És utána, amikor el voltunk filmolba a, a cserkész távolba, a kiképzésre, és többi ugyanaz történt, ott is nagyon sok kapcsolatot teremtettünk meg, úgyhogy az, az volt nagyon érdekes. És talán több évek után is még mindig leveleztünk a többi cserkészekkel. Négy, négy és fél évet. Mert szerintem 69 után már nem nagyon csináltam, akkor még talán egy kicsikét ment, de aztán 70-es években akkor vége volt. Fölnőttem is egyetemre jártam, én már nem voltam a magyar közösségbe, sokat egy jó tarabig. Akkor aztán úgy maradt egy nem volt utánpótlás, úgyhogy nem tudom, 3-4-5 évig talán ment akkor, és abba hagyták, és utána újra elkezdődött később. És akkor, amikor elmentél egyetemre, akkor végül is a kapcsolatod és megszakadt velük? Hát a kapcsolat megszakadt velük, mások is elmentek. Például a Bartokói Csavatár volt a velem, a, akivel vezettük, ha ő is volt. Ő elkerült Nyubarországban, én máshogy egyetemre. Aztán nem volt utámpoltás, úgyhogy nehéz volt. egy darabig, egy-két egy évig vezette a Dávid Lajos. Aki uh -huh. itt van ott vált, ő, ő volt a parancsnak egy darabig, uh -huh. de aztán utána nem, nem voltak annyira gyerek. És akkor ezek szerint mindig ilyen hézagosan ment, amikor volt, aki vitte, akkor vitte. Hát nem egészen, amikor elkezdték, és akkor egy darabig ment, négy vagy évig, nem uh -huh. tudom pontosan, utána már nem volt. Úgyhogy nem volt hézagot, amikor ment, akkor ment egy húzamos uh -huh. ideig, egy folytában. De aztán utána nem voltak gyerek. És aztán utána elment az idő, a saját lányaidat beirattad? Hát a saját lányaimat nem, mert a saját lányaim azok a, a, az angol girl -ok uh -huh, helyén, az a, az a, az mert az édesanyjuk uh -huh. oda járt, tehát odavitte, és a két lányom közül, a nagyobbik lányom azért magyarul, a kisebbik sajnos nem, nagyon sokat a világon össze-vissza, úgyhogy nem voltam amit. Csak érdekes ugye, hogy egyik generációról a másikról, hogy. Hát ez kicsit nehezebb, mikor, mikor csak az egyik szülő magyar például, ugye, uh -huh. de persze meg lehet tenni az erőfeszítés arra is. Köszönöm szépen akkor ezt a pár percet a a cserkészetről. Kata, néprajzi rovatában, ma borbála luca és miklós napjáról hallunk. Advent második vasárnapján illő, hogy néhány szót szóljunk erről az időszakról. Ez az egyházi év kezdete, a karácsonyra való előkészület ideje. Ezekben a hetekben nem tartottak lakodalmat, táncmoltságot. Általában böjtel is önmegtartóztatást végeztek. Ekkor készültek fel az vívő gyermek és felnőtt csoportok a betlehemes játékokra kántálásokra, amikkel Jézus születésének történetét elevenítették föl. Világszerte népszerű szokás az adventi koszorú készítése és a hozzá kapcsolódó gyertyagyújtás advent vasárnapjain. Az adventi koszorú első említése 1839-re megy vissza. Egy német evangélikus lelkész készítette el, akkor még 23 gyertyával. Az adventi naptár használatának szokása szintén német eredetű, 1900 körül egy türelmetlen kisfiú édesanyja készítette el az elsőt, hogy a karácsony tövező nagy izgalmat minden nap egy-egy apróság ajándékozásával tegye elviselhetőbbé. Az adventi időszakon belül ünnepeljük Szent Porbálát, a bányászok, kohászok, tüzérek, illetve minden robbantással tűzzel kapcsolatos szakma védőszentjét. Katalinhoz hasonlóan a 14 védőszent egyike. A néphagyományban Lucca napjához hasonlóan napként tartották számon, nem szabadott söpörni, mert elsöpörték a szerencsét. Nem szabadott varni, mert akkor bevarták a tyúkok fenekét, azaz nem lett volna tojásuk. December 6-a a Szent Miklós, Mikulás napja idén éppen advent második vasárnapja. Miklós püspök a keleti egyház egyik legjobban tisztelt Szentje, de a magyar egyházi életben is évszázadokra visszanyúló tiszteletövezi. Elsősorban a polgári életvédője, ahogy a hozzá kapcsolódó városi eredetű szokás is mutatja. Ajándékoztó Miklós hagyománya osztrák kapcsolatokra utal, elterjedésében a gyáripar erősödésének is szerepe volt. Az ajándékozás ma ismert formája alig több mint száz éves de korábban is ismert szokás volt ezen a napon a gyerekek felkeresése, jutalmazása vagy büntetése. A gyerekek kipucolt csizmáikat, cipőiket december 5-én este kiteszik az ablakba, hogy az élepla alatt a Mikulás ajándékokat tegyen bele. Ahhoz szükséges, virgáccsal figyelmeztetik a gyerekeket a jó magaviseletre. Mikulás segítői a krampuszok vagy ördögök, akik a gyerekeket ijesztgetik. Most pedig következzen a gyermekeknek. A Mikulás napról ének, mese és még többének. Lelk Zoltán, Mikulás bácsi csizmája A hófehér szikrázó országúton, ami az eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy száldosnak a csillagok, mint a falevelek, egy nagyon öreg, jóságos bácsi alatt lefelé, Az szélen áldogáló hólette fák össze is súgtak mögötte. Viszi már a jó öreg Mikulás a sok ajándékot, mert bizony ő volt az, a jó gyerekek öreg barátja, aki akkorákat lépd el csizmáiban, hogy egyetlen éjszaka bejárja a világ összes városait és falvait. S akinek soha sohasem fog ki az édesség, jut abból minden jó gyerek cipőjébe. Most is alig lépett hármat, négyet, már lent volt a földön, és körülnézett, hogy melyik ablakban talál gyerekcipőt. cipőjét. Ahogy néz előtt, észrevette, hogy valaki alszik az utcai padon. Oda ment hát hozzá, hogy megnézze ki lehet az a szegény, aki ilyen hideg téli éjszakán az utcán húzza meg magát. Egészen föléje hajolt, és bizony, majdnem elsírta magát a jóságos öreg, megismerte az volt Sok-sok éve ezelőtt cukrot és csokoládét vitt neki, s másnap még az égbe is fölhallatszott, ahogy nevetett örömében. De ez már régen volt. Azóta felnőtt ember lett barátjából, és íme most itt fekszik a hideg decemberi éjszakában. Nem gondolkodott sokáig Nikolás bácsi, levette puttonyát, és megtöltötte az algózsebei csokoládéval és magyaróval. Aztán piros köpenyét is ráterítette, hogy ne fászom, és mikor észrevette, hogy milyen rosszak a cipői, levette milyen földjáró csizmáit és ráhúzta szegény ember lábára. Aztán szomorúan és mezit ment tovább, hogy elvigye ajándékait a gyerekeknek. És míg a jó öreg Mikulás vándorolt a messzi városokban, az alvó ember álmodni kezdett a piros köpeny alatt. Azt álmodta, hogy ismét gyermek lett, puha paplan alatt alszik, s cipői cukorral telerakva ott állnak az ablakban, S míg álmodott, az útszéli kopárfák föléje hajoltak, és megvédték a széltől, a csillagok pedig egészen föléje szálltak, és simogatva melegítették az arcát. Álmodj, csak álmodt, susogták a fák, és szizekték a csillagok, s ő álmodott. Álmában elmúlt az éjszaka, szép, világos a reggel lett, és annyi cukor és csokoládé került elő a cipőből, hogy az asztalt is tele rakhatta volna vele. Milyen boldog volt álmában, Istenem, milyen boldog! A fák és a csillagok mondogatták is egymásnak. Csak föl ne ébredjen, míg ki nem tavaszodik. De véget ért az álom, és véget ért az éjszaka, és a szegény ember csodálkozva látta magának a köpenyt és a csizmát. és mikor zsebébe nyúlt, azt hitte, a tündírek játszanak vele, azok töltötték meg ennyi jóval a zsebeit. Hát még mekkora lett a csodálkozása, mikor a cukor és magyoró mint pénzé változott zsebeiben. Csengő aranypénz lett valamennyiből, és most már vehetett házat, ruhát magának, és olyan lett az egész élete, mint egy álom. Úgy nevetett megint, mint gyerekkorában. Mikulás bácsi boldogan hallgatta a nevetését. és a tündérek a gyógyregett, megkérdezték, miért jött vissza mezitláb a földről. Mékulás bácsi nem felelt, csak szelíden belemosolygott hófehér szakállám. Srimálma. Hasára sütött az éjszaki sarcsillag, Riadtan nyitotta a szemét, elkésett. Ablakán sürgetőn néztek be a hópihék, Talán nincs baj, szerencsére felébredt. Sebesen felöltözött, ahogyan illik, Kedvenc sapkáját fejére igazgatta, Konkorodó ősztincseit elrendezte, Lábára kényelmes, mérföldlépő csizma. Odakint köszönti a téli varázs, Álmosan bóbiskolnak a rénszarvasok, A szánon ott a megtömött zsákja, Minden a helyén, már indulhatott. Ho-ho-ho-ho! Hol vannak a krampuszok? Mi ez a csönd? A manókat sem látja, szólongatja őket, Ennyi teremtette, Gyorsan ide mind, De hiába kiáltja, Nem várhat rájuk, Nincs rá ideje, Fölül a szánra, Mozdulnak a szarvasok, Ho-ho-ho-ho, Megcsendül az üveghegy is, Csak szaporán, Sehol meg se álljatok. Hét határon túrul, Csak egy pillanat, A fogat, mint a villám, olyan sebes, Szenvillanás alatt maguk mögött hagyták a mesélő, zengő, erdő Ho-ho-ho-ho! Mi van itt? Senki se várja, se apró, se kicsi, se nagy gyerek, se csizma, se zokni nincsen a szobákban. Hol járok én? Mi történt itt, emberek? Hiszen tel is tele volt a postaláda. Még sosem volt ennyi titkos kívánság. Gyerekek nélkül mit ír a Mikulás? Hová lettek, kik a levelet megírták? Apró kezek ébrezgetik, költögetik, Ébresztő, útra kelni itt az idő. Az ágyában van, csak rémálom volt, a sarcsillag mosoly a sürgető. ho ho ho, -ho mi micsoda nap! krampusok krampuszok mind itt vannak körülötte. Kinn a rénszarvasok toporognak, s már röpül is a szán a fellegekbe. oh ho -ho, ho ho ragyog mosolygós arca. Ez az igazi Mikulás este, várják! Elégedetten boldogan simítja végig, Hólepte lepte ezüstös szakálát. ho ho ho, -ho! jár, Nyomában felcsendül a legcsodásabb üdvözlés, Ami a Mikulásnak a legszebb dallam, Vidám gyermekkacaj, csendülő nevetés. Hull de csodás! csodás útra kelt a Mikulás. Az 3 harmadikán 78. évfordulaja volt József Attila halálának. Takács György fogja a Tiszta Szívvel és a Születésnapomra című verseit elmondani nekünk, és beszélni néhány szót a költő életéről. Születésnapoma 32 éves lettem én meglepetése költemény csecse, becse. Ajándék, melyel meglepem a kávéházi szegletem magam-magam. 32 éve elszelelt, s még havi kétszár sose lett azám hazán. Lehettem volna oktató, nem így töltőtől koptató szegény legény, de nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura. Intelme gyorsan, nyersen élt ha nincsen apám vel sem a hont kivont szabjával óvta ellenem, ideidézi szellemem hevét s nevét. Ön, amíg szóból éltek, én nem lesz tanál föltekén, gagyog, s ragyog. Ha ő hol antalul, hogy költőn nem nyelvtan tanul, sekélye se én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon tanítani. József Attila egy nagyon érdekes költő volt, nagyon nagy tudása volt, de valahogy nem tudta kihozni annyira tudását, mint kellett volna. Azon kívül nagyon szélső baloldali volt. Úgyhogy a népél hajlandó volt éhezni. Ez lett a végzete, mert a szülei nagyon szegények voltak, apja otthagyta őket, ő még nagyon kicsi volt, és az anyja mosásból élt, úgyhogy nagyon-nagyon gyöngén éltek, szegényen éltek. Egy rokona, azt nem lehet tudni ki volt, de valami rokona, aki jobban állt anyagilag azt segített József Attilának, hogy egyetemre kell jön. Az egyetemen a Holger professzor úr, megtalált Attilának egy korábbi versét, tiszta szívvel. És az annyira nem tetszett a Holger Antarnak, hogy kiugták az egyetemről. Utána még tengődött, ide ment, oda megpróbált egy dolgo, pár dolgot, és végül vagy öngyilkos lett, vagy pedig baleset érte, még senki nem tudja, hogy mi történt, de minden esetre az maradt meg, az jobban hangzik, hogy ő baleset érte, vonat előtötte, ez volt 32 éves korában a vége József Attilán. Tiszta szívvel, nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemföldöm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, húsz esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, Tiszta szívvel betölök, ha kell embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek. Halált hozó fűtelem gyönyörű szép szívemen. esemény eseménynaptárunk ismertetése következik. Az Ottavai Magyar Katolikus Közösség Szentmiséjét főtiszteletű Pesznyák Béla Atya mutatja be a Szent Erzsébet templomban déli 12 órai kezdéssel. Címe Liside Avenue 1303, a Leeside és a Merivél sarkán. Az otavai Calvin Magyar Református Gyülekezet tisztelete az Advent ideje alatt is délután egy órakor kezdődik a Pike Street 91-es szám alatti Gloucester templomban. A karácsonyi mise december 25-én pénteken délelőtt 10 óra 30 lesz, lesz, hirdet nagy tiszteletű Péter László, református lelkipásztor. A Magyar Ház minden pénteken nyitva áll ebédre és vacsorára. Keressék a menüt a hét közepe felé, a honlapon. A Magyar Ház programjából Ma délután 2 és 3 óra között fánkvásár amit aztán ünnepi műsor követ gyermekeknek három órakor, és végül mikolás járás lesz délután négy órakor. 2015. december 11-én pénteken van a hurka és kolbász felvételének ideje, ez délután három és este 8 óra között tehetik meg a Magyar Házban. 2015. december 12-én szombaton, karácsonyi ünnepé és táncos bál lesz a Magyar Házban. Vacsorára jelentkezni lehet december 11-e, péntek este 8 órával bezárólag a Honlapon. 2015. december 31-én csütörtökön szilveszteri bált rendez a Magyar Ház. Éjféli büfé, és éjjel 2 órakor záróra. Befizetési határidő december 18-án, pénteken este 9 óra. Gyerünk kísérjék figyelemmel az internetes honlapjainkat is! Ottavai Magyar Rádió.ca Otavai Magyar.info, ahol minden egy helyen megtalálható, ami az Ottavai Magyar közösséggel kapcsolatos. Otavai Magyar Ház Magyarul és Angolul Otavai Magyar A Facebookon Ottavai Magyar Rádió, Otavai Magyar Iskola, Otavai Magyar Ház a telefonos elérhetőségem 613-406-3268. Ezen a telefonszámon minden javaslatukat és hozzászólásokat szívesen várom. Kívánságaikat a lehetőségekhez képest szívesen teljesítem. Jó szórakozást a decemberi programokhoz! Ma Matt Anderson fogjuk hallani a kanadai slágerek sorozatunkban. Matt kanadai plusz gitáros, énekes és zeneszerző. New Brunswick egy kis helységében született. 2002-ben kezdődött zenei karrierje, és a most elhangzó dalának címe Canadian Winter Blues. Kanadai téli blues. És ezzel zárjuk is mai adásunkat. A viszont hallásra a jövő vasárnap. And my pipes are frozen too There's no heat in my kitchen And my pipes are frozen too Sitting north of the border With these Canadian winter blues Wind chills minus 30 Must be minus 40 Chills minus 30 Must be minus 40 in here I've got icicles in my coffee There's an hour while sitting in my chair I got my truck stuck And took the Tuck. I left my left boot by the my club I lost my tube down The voltage in made And I'll stay inside Until it's all again Driveway, there's a mountain in my yard. The slow pile filled my driveway and left a mountain in my yard. Snow just keeps falling I can't even see my car. I got my truck stuck inside the octa I lost my left boot, but I found a mudguard. I lost my tube down the portage and then and I'll stay inside until the summer again. I've been dreaming about the summer as I try to start my skidoo Just dreaming about the summer as I try to start my skidoo Sitting north of the border.